El que després, el primer programa per... Per, eh... per, per senyores que lo han dado todo bailando politones de Telecinco. Per exemple. Gràcies, Sergi. De res, donatàlia. Aquest és en Sergi García, membre de l'equip del que ve després, juntament amb, amb l'Anaïr Renter, el yeah. tècnic Raúl Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. I en Paran, no t'oblidis d'en Paran, Pallas. Per cert, on és avui? Doncs, eh, no ho sé... Uï, espera, espera, em diu, em diuen Raül que tenim un missatge gravat d'en Ferran. Don, si us plau, Raül endavant, posem-lo. Cuidat. I hola, donas d'has, perquè estem més rons que un no. Festa, espera. Estàs ara son dos i estan que pai. No m'entenc, què vol dir això? Déu meu, mai havia escoltat una cançó d'Eros Ramessodi tan, tan i tan desafinada. Espereu, espereu que en Raül diu que això no era el missatge bo. Escoltem el de veritat. Ei, gent, mira, que... no sé si ho heu dit ja, però que avui no vinc, saps? No, no estic malalt, no estic de caguetes, ni... ni estic, jo què sé, dafter o follant, com faria la raïs. No, rei que plego. No sé si us ho havia dit, si no, però mira, que no vindré més. Com que no ha de passar pel finiquíto, perquè tampoc no cobraven res, doncs dic, calla, no cal que els hi diguis. Ai, perdó. Calla, nena. Això, què deia? Um, sí, que no, no calia que avisés els 15 dies, perquè com, tampoc... Pff, no descontracta o tens res, dius tu, tira p'avante, no? I si t'has sort algú, doncs, no hi diràs quan, quan toqui. I mira, com que ara, doncs, tinc feina, dic, doncs tampoc no puc anar-hi, no? I després i ja els hi diràs el dimecres quan hagués a anar. Però llavors he pensat, coi, que no has d'anar-hi, que no, no pots, tens feina. I llavors he dit, coi, deixa'ls agradar-los aquí una coseta, saps? per dir-lis. I res, no, que vindria a ser això, que no, que, no, que no torno. Dic jo que no em passi algun dia a saludar i totes aquestes coses. El dia que em convideu a berenar, cabrons, eh, que no em convideu mai. Però res, volia dir això, que, que no vinc més. Vaig enlloc amb una... No és una ràdio... Però, cony, tu, em paguen. Uh, així que... que res, records a la família, records a l'alcalde, no?, com has de dir, allò? Uh, mortadelo? Ui, que dic sempre va fer cròsia de mortadelo. I res, que ens veiem al la propera. Apa, que adéu, eh, adéu, a veure. Estamos quemándonos... Però, però, però, però quin, quins collons, el tio, i no visen ni res? Hola, ho deixo i si t'he visto, no acuerdo. Tots els teus són iguals. Bueno, bueno, espera un moment. Si en Ferran no torna, això vol dir que puc quedar-me amb la seva plaça. I deixar de ser el puto becari pringat, no, Natàlia? I tant. Anaïs, per què plores? Què passa? Pel merda canvi que estem fent. Canvia el Ferran, que tenia poc pel al cap, però molt pol polpec el pel al pin... Erem una persona professional pel Sergi, és com substituir el sexe al sexe per la mm, xocolata. M'insinues que t'ajuda a alliberar estrès i a generar endorfines? Ho sento, he fet una mala comparació. Que amb el Ferran pel Sergi és com substituir el sexe per un tactor rectal. Escolta, escolta, escolta, que tampoc estan donant eh, el tactor rectal. Hi ha ja, qui ho odeix? Ah sí? Qui? Sí, bueno, jo tinc un amic d'un... Bueno, és un amic d'un amic d'un cosí meu lluny.. Clar, clar, clar. Eh, eh, no, no, no canvio de tema. Sí, Però on ens havíem quedat, a veure? Estaves a punt d'ascendir-me, Natàlia. Ai, és veritat, d'on som a ascendir-te. Vinga, posem-nos. Quals poders que m'han estat otorgats i pels teus propis mèrits, jo, Natàlia Carranza, directora d'aquest programa, et concedeixo l'honor de ser membre en totes les de la llei del que ve després, de manera que deixes de ser el puto bacari. Visca a llarga vida, directora! Calia fer tot aquest numerito amb la música medieval, de fons i tot o què? Què passa? Ha estat maco, ha estat divertit. És amb... es que em de riure! Per què no hi comencem d'una vegada, eh? Es Espera, falta falta una cosa. Què? Presentar els nostres dos convidats, són l'Enric Monreal i l'Albert Nantes. Podeu saludar la família, els de mi. Ua, mama, hola, papa... Bueno, bueno. Vols dir que se'm senten? Eh? Sí, sí, se'm senten. Ja, ja, ja deia jo que em semblava alguna cosa rara. Què hi fan sí, aquests ja. dos aquí? Això ja ho veurem després. Ara sí. eh? encetem mm -hmm. d'una vegada l'informatiu. Fins de fama. De fama! To be or not to be, it is the question. Calavera, siempre la verita tuya hasta el día en que te mueras. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Rrr. Comencem. Un passatger ofereix la seva dona com a pagament al taxista. Un taxista d'Anglaterra va recollir en un puf una parella que anava bastant pet. El viatge fins a casa de la parella va transcorrer tranquil·lament fins que van arribar al portal i el conductor va demanar l'import. 11 euros. El marit va registrar les seves butxaques i la cartera, però no va trobar res Així que se li va ocórrer la idea de pagar oferint-li tenir sexe amb la seva dona. Però el més fort de tot és que el taxista es va negar. Mira que està de ser tonto, eh? En poques ocasions trobaràs sexe per només 11 euros. Bé, segons les fonts no va acceptar perquè la dona era estèticament poc agradable. I què? Un polvo és un polvo. Txan-txan. Toca el violí mentre l'operen. Roger's Frisch. De Minnesota, Però per què se'm van toquen a els mons difícils? Va, no et queixis passi i continua amb la notícia. Bé, doncs, el Roger aquest va ser diagnosticat amb una malaltia que provocava que el cervell enviés senyals anormals a la resta del cos, com tremolós. L'home aquest és violonista. Violonista. Que toca el violi. Biologia i violinista. Violinista. I clar, la malaltia li fotia l'oceu, no? Eh, una operació podia solucionar el seu problema, però havia d'estar conscient durant el procés. Res d'anestèsia, i VISCA EL SADISME I EL SADOMASOQUISME, ah, ah, i... Ah, Anaïsa, el, el que vol dir és que en Roger havia d'estar tocant el violi mentre tenia el cap obert, i un cirurgià manotegeva el seu cervell en busca d'un punt que controlés els moviments de la mà per ajustar-lo i poder suprimir les tremolors, ho entens? I no em diràs que això no té el seu morbo masoquista? Ai, ai mira que arribes a ser rara, eh? Xanxan! Xan. S'adorme a l'avió i es desperta a l'àngar. Chris Lines va agafar un vol direcció Vancouver. Com que eren unes quantes hores de viatge, va aprofitar per fer una siesta. Ell estava convençut que algú el despertaria, però no va ser així. No. I no es va posar cap cartell del plan, desperteu-me quan arribem? És que jo faig al tren o al bus nit i m'ha salvat de més d'un cop desaltar-me la parada de casa. Doncs no, en Chris no va posar cap cartell. Quan es va despertar es va trobar, es va trobar que ell era l'únic passatger a l'interior de l'avió que es trobava a i que en lloc d'una hostessa de vola amb cames llargues i escota, el que el va despertar un mecànic forçut, allà... Home, doncs jo prefereixo un mecànic forçut i suat i amb uniforme i samarreta apretada i eh, que... <coughs> Anaïs, avui estàs extremadament sortida, eh? És que m'he proposat estar en abstinència voluntària. Ah oh, sí? I quan de temps portes? Dues hores. Txan-txan! Va agafar deixar-lo sense cervesa en hores lactives. Donar el millor. Donar el millor d'un mateix perquè tanta gent al món sigui feliç. I a més, poder beure cervesa quan et vingui de gust, inclús durant les hores lectives. Si treballes a la factoria Carlsberg, el teu somni es farà realitat. El millor treball del món. Fins ara! Bueno, no era un fins ara de Déu, sinó un fins ara, que ja no! que els malvats directors de Dinamarca, que tan poc valoren el benestar obrer, han decidit que els que treballaven pels Casbergs ja no podran prendre cervesa en els descans. Els seus treballadors han decidit posar-se en vaga davant del... del... de tal abús, tal enfrontament i tal discriminació. Per fin... Votarà, votarà mujer! Així que elevem els nostres rostres, miren cap a Dinamarca i diguem Creiem en vosaltres, companys del barril del metall. La lluita serà dura, però podeu comptar amb nosaltres. Sí. Amén! I ara la notícia de la setmana. La Naís i jo, entre d'altres molta gent, estrenem una obra de teatre! Bravo! Bravo! Efectivament. efectivament. Sí, si us agraden les nostres veus, el nostre espectacular físic o la nostra forma de ser, veniu a veure'ns aquest dissabte a la sala Pau Casals de la Bibli Biblioteca de Montgat. L'obra anomenada Quina vida, dirigida Quina vida? per Enric Montreal, començarà a les 10 de la nit. Sí, és la mateixa hora que el corre però el correfoc és sempre igual, petar-se espurnes tambors, res de no. A més, quina vida! És molt divertida. Tracta sobre cinc noies molt diferents que es troben a un lloc molt misteriós del qual no poden sortir. Per escapar hauran de prendre una decisió. Vital! Intrigats, oi? Si voleu veure'ns a nosaltres, les estrelles de la ràdio que més admireu, veniu! Moment, moment, noies, m'abdoneu, eh? Parleu. Sí. Però... ¿Podríeu dir quin personatge feureu cadascuna? Eh, uh, bueno, a és que... és que, bueno, som... Secundàries. Mm. Secundàries. -se -se -se Què? Secundàries. Secundàries? <laughs> quin parell d'estrelles, nenes, que estiu fetes, eh? Tu calla, becari! Eh, que jo ja no sóc becari. Sergi, sisplau, deixa'ns continuar amb l'informatiu. Sí, som secundàries, però perquè ens va agradar el repte que ens plantejaven els papers secundaris? Jo, per exemple, faig de moribund, de mare, de nena, de noi, d'amiga pija, de política... Bueno, bueno, canviar de registre en tan poc temps suposa un gran esforç que requereix de molta concentració i professionalitat. Mira, Natàlia, segur que tu ho fas molt, molt, molt i molt bé, clar. perquè a més, demà que ets intel·ligent. Ara, claro. no puc dir mateix de la nena, oh. mira, passo de tu! El que dèiem, si voleu venir a gaudir de nosaltres i d'altres set noies guapíssimes i dos nois molt macos, teniu l'oportunitat aquest dissabte a les 10 de la nit a la sala Pau Casals de la Biblioteca Montgat. I només per 3 euros. Ah, o sigui, aquesta obra s'ha de pagar. Quina, Quina vida! vida Mimes i teatre! Moments de fama. De fama! Por una cara bonita, de una como de esas muñequitas de cualquiera parador, sentí un amor tan inmenso, para mí fue más que amor, por una cara preciosa que tenía no sé qué cosas en lugar de corazón, por una cara bonita, me humillé como en el mundo, nunca nadie se humilló, de fama. a l'hora de l'entrevista. Avui us preguntareu per què soc jo i no la Natàlia, que introdueix aquesta aquestes Per què? Doncs, tu i no acció. la Natàlia? Bé, Donc, doncs és molt fàcil <ríe> perquè avui tant ella com l'Anaïs, la nostra convidada Alba i el director Enric, venen a al parlar... Al revés, al revés. Bueno, al revés qui? Direct... Enric Alba. Ah, ah perdona. <ríe> bueno, venen a parlar de la seva obra al teatre, Quina vida que tindrà lloc el dissabte 24 d'abril a les 10 de la nit a la sala Palau Casals de la Biblioteca Pau, de Montgat. Déu, no, eh? Pau Casals, perdona. Palau, no, <ríe> no. Bueno, en primer lloc, bona tarda. <ríe> bona, tarda. bona tarda. Hola, hola, hola Sergi. Bona tarda. Bona, bona tarda. Bé, començar amb la primera pregunta. Pas aquí? Pels nostres, nostres convidats. Ah, vale. Vale? Bé, és la vostra, bé. és la vostra primera obra de teatre? La primera que dirigeixes? Eh, no. no. No? No, no. Amb elles com a grup, sí. Però en jo com a director, no ets una, tu, una mica pitxa eh no? No. No. no i tu Alba ¿Qué? és la primera obra de teatre no. no quines has fet abans uf eh, unes quantes mm, pots ja citar-ne algunes és eh. concreta l'Alba és concreta eh Trepitjant-se l'ego Expedient 1618 vingo eh, eh, no sé Clar, tot, plegat, Nadal. tot això ho hem fet... Clar, aquest grup de teatre surt d'un curset, en principi, mm -hmm. Però això no t'ha preguntat, eh? És no sí, no, igual, sí, sí, però sí, sí, estic pensant sí, sí. que la tu, va, per veure'm vinguis. Llavors la qüestió sí. és aquesta, vam fer un curset de teatre i vam dir oi, oh, si aquestes ja estan creixent, faran 18 anys. Bueno, segurament no ho podran seguir. Buscamonti en un grup, i vam muntar en un grup. Ah, estupes. Sí, els hi, hi ve la regla i les fots fora. Home, jo crec hm. que ja els hi havia vingut. Bé, aleshores, la següent pregunta és, des de quan sentiu aquest... Ànim per fer teatre, aquesta, aquesta, no sé com ganes? diu, no? Sí, sí, sí, aquestes ganes de dir, Has vull ferit? ser actriu o vull ser director de preguntes. A tots, a tots. A Est Estem fent una entrevista conjunta, no? Ah, Feu ama. tots l'obra. Són comunistes, aquí. Jo des dels 10 anys. Ah. Des dels 10 anys. I, I com, com, ho vas, com ho vas notar, que volia ser actriu? No, va, volia fer teatre, no, vull ser actriu, vull fer teatre. Això no vol dir que vulgui ser actriu, vull fer teatre, punt. Molt bé, i tu, Natalia? Doncs, mira, sempre m'havia agradat, però mai m'havia animat. No sé, els meus pares mai m'havien apuntat perquè deien que era molt car. Ah, I, i bueno. I són, són d'aquests ja, ja de... Garrepes, garrepes. Sí. Molt bé, Alba? Mira que la tia es faixa, eh? Està molt bé, això de fomentar l'amor en la família per l'àdio. Sí, eh? Molt bé, Alba? Doncs, als 8 anys ho vaig provar i a poc a poc pues, et vas enganxar una mica. I... Molt bé. Una ara Tu, tu jo, suposo que no, tota ja, la vida... ja portes tants anys, jo, no? Jo portes molts anys. Home, ja ja sembles una, una mica una mica eh? Sí. No. Un senyor, jo ja. Tu ets un senyor, eh? Ja. Jo vaig començar amb bigoti, ahir ja, tenia set anys. Ah, bueno, està estupendo. Bueno, aquesta és una pregunta únicament pel nostre director. Si, si haguessis de definir l'obra amb cinc paraules, és a dir, cinc adjectius, quins serien? Uh, ah, mira, que fàcil. Cudre! Com? Amb cinc adjectius? Jo trobo molt fàcil, això. Els adjectius són... Depressiva, són... Agressiva, ingenua, agresiva, ingenua eh, estressada. estressada i eh, Se eh, un... presumida. Molt bé, molt bé. No un no aplaudiment, al pel director. No, no en realitat la definiríem uns altres cinc, per fer això no dir-ho per la ràdio. Mmm... Bueno. Oh. bueno, aquest és un programa lliure, eh? Sí. Ja, ja, ja, ho, ja ho hauràs sentit. No? Però no Ah, bueno... <laughs> tu no et conèixis, Bueno, m'agradaria que destaquéssiu un element que, bueno, que, que sigui interessant del vostre personatge. És que en tenim molts, ja ho hem dit abans. Bueno, doncs destaca el millor personatge i un element d'aquest. Quin escolliries, Natàlia? Bueno, hi ha dos que m'agraden. Un és de política. He dit un, Moment, molt bé. Un, Natàlia. Aquest, aquest, mare, política. Què, què vols que et digui? Què dest sí, destacaries d'aquest personatge de la política? La seva evolució. La seva evolució. Ràpida, a més ràpida evolució. Deixem-ho Si volen que vagin a la sala a Pau Casals, paguin 3 euros. La grafadora, sí, també. No, eh? Si volen saber més, que vagin a la sala a Pau Casals, paguin 3 euros i, I els agradarà, sí, no? Sí, sí, altres, 3 sí. euros una misèria. Ja, el meu personatge favorit la... <ríe> és la mare famosa, no? Perquè jo crec que em descriu molt bé, no? I realment és, oh, és tan dura la vida de teatre i de bohèmia i... Ah! Oh! Molt <ríe> etxata, etxata. Etxata. Va, Tot Mmm... Doncs... No te'l mengis! <ríe> no sé. No ho eh! Eh! És que no me'n recordo quina era la pregunta. <ríe> ja, Home, tu un personatge, has d'escollir un personatge? Ella ja no li has d'escollir. Per això, bueno, i No has d'escollir. I diu una qualitat, Una qualitat. No? Què t'estacaries? Les tres, les tres. Les tres, les tres. Les tres, sí, sí. Molt bé, sí. molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, tres. quin creieu que serà... Bueno, com que estigui el director, no, no. vale? Quin creus, quin creus que serà el sabor que s'endurà a l'Espectador després d'aquesta hora i 40 minuts d'obra? Bueno, jo crec que l'Espectador... Tenint en compte que sempre venen de bona fe... Eh? Depèn del que s'hagi pujat a la boca. Exacte. Depèn del que estigui xupant durant que es faci l'obra. No? La qüestió és, jo crec que... Clar, és una obra amb un regostillo no gaire bo, però molt còmica. Mm. Va vale? mm. vale, Perquè té un regostillo... Xungo. xungo. Però eh. és una comèdia. O molt sigui bé, que... Bé. Normalment les risses no s'aturen tot l'altre. O sigui Com que si l'espectador surt... No, però vull dir, una mica no és... La qüestió és que si riuen al final pues sortiran contents. Molt bé. Passem, passem si us sembla un qüestionari ràpid de 5 preguntes. Comencem pel vostre director i acabarem amb el vostre director. Estupendo. Per tant, ell contestarà dos preguntes, ah. la primera i la última. Comencem. Golosina preferida? Ver, fresquito. Molt bé. Segona pregunta. Quina és la teva especialitat a la cuina? <laughs> Gelatina. Gelatina. Tercera pregunta. Has demanat algun autògraf aquí o a quins? No. No has demanat mai cap autògraf. Mai. Molt bé. El pató més dolç? El pató més dolç? El de la piruleta. No, molt bé, molt bona. I un esport? Dormir. Dormir, gran esport, jo també sóc, sóc fanari d'aquest sí, esport. Sí, cada dia el practico moltes escollir... vegades. Jo dormint, podria sí. dir, pràcticament. Ah, oi, sí, estem deixant jo... aquí missatges subliminals. I jo, com sóc un friki d'internet, he buscat una, un, una petita enquesta de 64 preguntes, que de les valent, quals és, vosaltres haureu d'escollir de un numeri, jo us faré. Són preguntes tontes que mai ningú s'ha atrevit a contestar. Això era de com... Sí, però com, ah, com, mai, com mai. Ningú va saber quants sapos, quants sentacions ha és quan sento amb el bicho. Al Hamson, al Gardner. Comencem Comencem pel nostre director. Vinga, va. sí. vale? De l'US 64, escull un número. El 33. 1. El 33. La Latre Cristo. Què passaria, sí. si un Germàcia si més fos sí. declarat culpable d'un assassinat i condemnat a mort a la silla elèctrica? Doncs passaria que tindríem un problema. Per Aquesta què? és la meva resposta. No, sí, és una altra pregunta. Sí senyor, sí senyor. Segona pregunta per l'Alba. Un número dual al 64. Al 53. Al 53. Sí. I al xunxun? Per què es renten les tovalloles si se suposa que quan sortim de l'audit estem nets? No Perquè se suposa que estem nets. Molt bé! Molt bé, molt, bé. molt, bé, molt bé. Ai, que que... a la pregunta a la Natàlia. No. I ara quan torni a dir el número, també un altre cop, no? Ah, sí, sí, el, el, el buit. El buit! Ai Déu meu, a veure. Si el crim no es paga, aleshores el meu treball és un crim? Sí, lo que fas és el que ve, després és un crim per la humanitat. Sí, efectivament. <laughs> Molt bé. I passem a l'última pregunta, el de l'Anaïs. Deixem-ho aquí. El de l'Anaïs. No, no, no, no, 21. El número 21. Es diu que només 10 persones en tot el món en tenien Einstein. Aleshores, si a tu ningú t'entén, et consideres una, un geni? I em considerem més aviat Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Que tenia un coeficient intel·lectual més elevat que Einstein. Molt bé, doncs així acaba la nostra entrevista i ara si tasem, si ens sembla bé, Natàlia, passem al món Facebookero. Perfecte. Moments de fama. De fama! Moments de fama. De fama! Estava l'oranguután tenido sobre una rama. Estava l'oranguután noi, tenido sobre una rama i passò l'oranguután Se unava, con nana, con la. Y la ranguza, No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Ah, cuando escribas, no drama. Lo veo por el world, world, world, world, world, world. Bona tarda i benvinguts a tots i a totes al primer monfeisbüqueru presentat per un locutor titular. No, si encara s'ho acabarà creient aquest. No, no és sí. que m'ho acabarà creient, és que ja ho soc, maca. Mira, nen, podem començar, senyor titular? I tant que sí, i que sí. A veure, aquest sembla avui la meva secció, Anaïs, vale? Ja t'ho dic ara, una garrolada. Bé, bé, igual, comencem. Avui, com que la notícia del dia és la vostra meravellosa obra, que es titula Quina vida, doncs he buscat grups que facin referència a coses quotidianes que fem en aquesta vida. Què us sembla? Bé, cal que respongui? No, no, és igual. Bé, comencem pel primer. És una cosa que ens passa a tothom, i si algú té la solució, si us plou, demano que ho enviï un correu electrònic o elèctric al que ve després a roba gmail.com. El títol és Los que confunden los chinos y los japoneses. Fa anys, fa anys que, que em van dir que la diferència entre un xinès i un japonès era que tenia els ulls inclinats cap amunt o cap avall. El que... Però quin, quin cadascun, no se sap, no? no, no és, ah, vale. El que m'ha ensenyat la vida, això és que anava ara, és que això és una de lleg llegenda urbana, no? Perquè al final, quan et pregunten allò de, eh, hey, el tu amigo que és xino o japonés? Tu dices, xino, eh, xino, que hi ha més, no? Aleshores tens més possibilitats d'acertar. Oh, eh, sí, no? Bueno. Si, teu, si és el teu amic, per començar, se suposa que has de saber d'on és, no? Si és xinu o japonès. Home, no cal. Jo tinc molts amics d'una nit i creus que m'importen d'on són? No. El que m'importa és on hem, hem d'arribar. Ah, per aquí. Eh? Apa. Què, eh? Sí, molt bé, molt bé. Però, Com pot que no puguis distingir els... Bé, és igual. no ho saben. A punt del nostre director. Bueno, molt bé, anem al segon grup titulat amo reventar los globitos de aire de los envoltorios protectores. Sí. Al igual que la amb el sexe, el fet de reventar els plàstics que recobreixen qualsevol aliment i o producte que puguem comprar fa gaudir a tot l'univers. És com... El sexe? No, no veig, yaar, que era com respirar el gas del riure. Però bé, si això ho han desmillor, fia meva. La noixo <coughs> més sentem metàfores que es relacionen amb el sexe. Meta què? Bebes igual. Potser entén del proper grup. Jo confio, jo confio entre la amistat entre home i la mujer, però si puedo me la. I és es que no ens hem d'enganyar. Com deia aquell anunci de gente Sprite, Sprite tiene algo que decirte. Tu amigo te tiene ganas. Què opineu del sexe entre o l'amor entre amics? Em sembla bé. Si sí, van ja nets, está. a mi em estupendo. Bueno, si no, sempre et quedarà la tovallola, no, Álvaro? Ah. Bé, continuem. Amb el grup de que se joda el jajaja ja, ja con H, a mi el jajaja ja, ja con, co, con J es mejor. ¿Qué? No, o sigui, és la diferència entre el ja, ja, con H i el ja, con J. Va, eh? El ja, con H seria... Ah, ah, ah, ah. Bé, bueno, jo crec que alguna vegada us haurà passat. Sobretot si acostumeu a chatejar amb amics o amigues, americans o americanes, que de sobte, en comptes d'un riure amb ja, amb j, el que els treu de la mà que és ha, ja, amb H. Però no veuen que l'H no sona? No veuen que, que no sé, semblen tontets? Que diguen, deu, sembla que diguin tota l'estona... Ah, ah, ah, ah, ah". Bé, bé, us solucionarem, perquè, a veure... Què? De fet, és que, no sé, aquest cas l'està estudiant fins i tot a l'escola de negocis de Harvard. L'escola de, de negocis de Harvard? I per què volen estudiar aquesta tonteria allà? Doncs no, no sé, però jo tinc una pregunta més inquietant. Els americans de Salou parlen... Jo em pensava que només bevien. En fi, ja és una cosa nova. Doncs suposo que a Harvard ho estudien perquè treure algun rendiment per, no sé, per, per poder treure algun rendiment no, d'aquesta diferència, ja que el llenguatge no sé si ho sabeu, segons molts estudis pot condicionar fins i tot la manera que tenim de percebre la vida Clar, per això en Ferran i Escalvo Clar, per això té pèl al pit, no? Ah. Me'n sembla que no ho heu entès molt eh? però bueno, no, no, per això és igual, seguim. I per últim vull fer la crida a un bon amic meu que em té fins als mateixos de Jonses, i és eh, que de ben segur que teniu un amic que fa el mateix. Por los que dicen que ya, ya voy llegando, i quan apenas estan saliendo de su casa. O sea, están saliendo de su casa y tenen... es eh. están... Sí o no? Això és claro. típic. I, no. I jo no, no, no sé si es passarà, però, però entre els meus amics hi ha una norma implícita. I és que quan quedem amb aquest amic s'ha de calcular una hora i per ell dir-li 30 minuts abans. Ah, exacte. Entens? I, i, I tot i això, arriba tard el tio, eh? Això sí. ho fem a teatre. En fi, sí. bueno, jo sempre arribo un quart d'hora abans, bueno. i estic allà hores i hores, no volia dir-ho, eh, però ja, no, he, jo, he, jo, he perdut la salut, esperant-vos. No, jo crec que, i ja, acabo ja, crec que aquestes persones són que no tenen la noció del temps ben entesa. No, viuen ben en ben entesa. En pla, jo crec. Sí, sí. I... Bueno, ja estàs. El temps ja és estic. relatiu. Sí, no? Avui el món facebookero ràpid. Bueno, tampoc no no ha sigut tan ràpid, eh, molt bé, gràcies, Sergi. Jo he tingut el més ràpid. Vinga, passem a la, al top 10, plau. Welcome to the Top 10 Countdown. Ah, i fa ell el de l'enbertent, no? Fas tu el de l'enbertent. Mira, mira, Sergi, eh? Vinga, comencem el Top 10 d'aquesta setmana, que està dedicat al el als gol, gols del Barça, ja que estem... Com? Avui. No entenc, no entenc. Com podem veure els gols del Barça per la ràdio? No, jo no he dit res de veure, amb baixa El que farem serà escoltar com canten els locutors de ràdio als gols del Barça i descobrirem qui és per vosaltres el que millor ho fa. D'acord? Comencem, vinga. Númer 100! Númer Ah, bueno. Darrer lloc de la nostra llista per Jorge Ramos, un locutor uruguajo, que cantava així el gol d'Iniesta contra el Chelsea, que ficava els Blaugrana al final de la Champions. No tienes espacio en la puerta, le pego Iniesta, está gol, gol! ¿Se ve que estaba usted? No, no, o sea, no, no, se tenía no, gusto de que haya metido el gol de Barcelona. No, no, no, no. Deseaba que metiera el gol. Mira, aquí la emoción le pones, ¿eh? Si esto te parece espera que ponemos los esglones de nuestra lista. ¡Venga! ¡Número 9! Un paso adelante se encuentra un otro uruguayo, Víctor Hugo Morales. aquet es el audio que Morales le va ficar a ese gol que hizo Messi al Getafe, que tan se semblaba un gol muy famoso del Maradona y no me a la mano de Dios. ¡Se volcó a la derecha, tocó con la derecha! ¡Gol! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Leo Messi, satèl·lite del planeta inolvidable de Diego Armando Maradona. Leo Messi, un gol per a gritarlo en España, per a gozarlo en Argentina, per a admirarlo en el mundo. Messi, en lo más alto del fútbol mundial. Si sí, es que Messi es lo más grande. Ai, que mago que va a seguir gol. Tampoc trobo que hi hagi per tant, eh? Va, però tu què saps de futbol? Segur que no saps ni ni que és un fora de joc. Ni ganes. Inculta. Sergi, sí, sí, vinga. Número 8. Número 8, el meu número preferit per Andrés Montes, el locutor de la Sexta que fa ben poquet va morir. Aquest gol que locuta és un que va fer Eto al Real Madrid. Vegem el córrer, vamos a ver, balón al cielo del Can... No, no, no. Tiquitaca, Enric, tiquitaca! M'agrada el detall de... Pero ¿Eto qué es? N'he vist de millors jocs de paraula amb el nom Eto, eh? Ah, sí, sí, com ara aquí. Sí, sí, sí, aquest blanc que hi ha hagut darrere era... Eh? com una dilatació. Sí, eh. la Naís que es perd. Bueno, doncs el joc de paraules era un que va fer Matías Prats dient Eto dice de to. Uh, sí senyor, sí senyor. Quin nivell que té aquest Matías Prats pels titulars, eh? Sí, en fi, sí. Number seven! No number seven, jo! Manolo Lama és el locutor que trobem al número 7 i així va retransmetre el tercer gol d'aquell partit en què el Madrid, com diu l'acudit, va patir una sobredosis. No mirar d'error! Messi solo adelante, Casilla! Messi solo adelante, Casilla! Chuta Messi! Gol! gol de Messi! Marca Messi, marca el Barça, lo decíamos en un recital, solo le faltaba perdonar i perdonar, hasta que el pilón, el martillo, tremendo el martillo, de Messi puso el tercero en la cuenta del Barça. Quin gallo que fa, eh? Número 6. No ens aturem i arribem al six, número 6, número 6, sí, sembla. bueno, sí, va, per veure com sonen els gols del Barça a Ràdio Nacional. Toca de Taconcito, para Leo Messi, golazo, gol, gol. Déu meu, quines virgueries fa que tomo amb la veu. Sí, com la tremola, saps? És, capa és capaç de tremolar la veu. Oh, oh, oh, oh, sí. I els piropos que li llença més Messi, el campeón, el mejor, el, la pulguita atòmica. Bueno, jo no sé si aquest últim m'agradaria que me'l diguessin, eh? Però bueno. Number five! A la quadra de la llista s'ha quedat el locutor de Com Ràdio. Escoltem-ho al darrer Madrid-Barça. Aviam, contra el de Messi, el chute Messi vol! Sí. Ah. Això sí que s'ha la grasà, eh, per un gol? Sí, sí. Com que jugaven amb 12? Jo tenia entès que el futbol jugaven jugaven a 11. I què és mehut aquest? A mi aquest no em sona. Burra, eh? burra, Mejuto és l'àrbit i ah. diu que els del Madrid jugaven amb 12 perquè tota l'estona els beneficiava. Bueno, bueno, eh? Tampoc sí que m'exagerar, se vi servir molt pitjors. Jo crec que tampoc els va ajudar tant. Com que no? Com que no. Si no parava de treure grogues als jugadors del Barça va. i no pitava les faltes del Madrid va. o... I a sobre no els hi treia targeta va. quan tocaves i no era... Sigui... Eh, no ah. sigui, que no siguis peça i canta el proper número, va. Número 4. No Quart lloc per la Cope serà per la satisfacció d'escoltant com es foten els enemics. Allá va Messi, Messi la frontal, el solito, el solito, el solito. ¡No! Començarà de la copa eh, però ganes li posa el cantar Sí però tu creus que cal? Si, sí, vale, pot cantar l'entusiasme amb el gol que vul amb el, amb el, amb el gol amb l'entusiasme eh, que, que vulgui o l'entusiasme amb el gol però, però a veure, per dins, o sigui, aquest pau està radiant però, però d'una manera brutal un bon professional s'ha d'aguantar? Professionals? Sí. La copa sí, Bé, bé, sí, potser Sí, clara, clara Namba 3 Per baixa del podi para el locutor de un de 0 Henry Villarapiquei gol que Piqué sigui deu, eh? Home, Natàlia, Piqué, com a home, és una divinitat. Quin cos, quines cames, quins pectorals! Si tot està igual de ben format, no vull ni imaginar-me com de ser seu... Gràcies, Anaïs, pel teu comentari sortit del Top Ten. Patrocinat per Durex. Condons estafins. Siente el placer. ¿Te gusta, gusta Durex? Pues... Bueno, number two. Medalla de plata per un dels grans en això de retransmetre radiofònicament un partit de futbol. Ell és Pujal, de C Catalunya Ràdio. Pujal, Pujal, Pujal, Pujal, Pujal, Pujal, Puj Pujada d'Albes, entrada d'Arabé, rematada de Zacariguel, Gau, Gau, Gau, Gau, Ha tingut una pilota mort la frontal, l'ha engaltat amb el Pau Esquerra i l'ha ha estat una fuetada, la tan, una fuetada impressionant, que acusarà el Madrid, el deu de la segona. Aquest és a punt de devenir-li un orgasme, eh? És que per alguns aficionats un gol és com arribar a l'extasi, saps? Perdona ja? un momentet, és que haig d'anar a la vau. A què fer? És que bé, que m'he emocionat amb és igual, no ho expliquis. Però abans d'anar al lavabo digues el darrer número que queda. Ah, no, que li toquen ells. No, no, no. Vale, Number doncs. one! I per fi arribem a la primera posició. Per fi sabrem qui és el millor locutor. Sí. El guanyador d'aquesta setmana, la persona a la que més heu votat ha estat... Joan Maria Pou de Raku. <claps> la regala Messi. Messi per Iniesta. Chut, Iniesta, gol! Ah! ¡Gol! lauter ¡Gol! ¡Kaiserslautern! ¡Kaiserslautern! ¡Kaiserslautern! ¡Kaiserslautern! lauter Gol del Barça! Gol de lo puto crack! ¡No es lo puto guichlut! lo puto crack! lo puto Hostia, que, sí que li posa emoció, eh? Sense que és el, el que més sentiment li posa. Això sí, s'emociona una mica massa, eh? Doncs si aquest àudio t'ha agradat també hi ha un altre molt mític. seu. Si ho posem-lo i després fem el karaoke. Play. Vinis a parlar-se a pilota i gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Barça, gol la Barça, gol la Barça. Gol la Barça, gol la Samuel! Etò! Etò! Congotita Pel, lleva pel échisia, Samuel. Esto, esto, Congotita Pel, lleva e pel Samuel. Esto, esto, Congotita Pel, lleva pel Samuel. Esto, Congotita Pel, pel Samuel. De fama. De fama! Abril, cerrar. Abril, cerral. En el Uf! icas lo habéis hecho muy bien perdón ya está no no no super bien te juro que es lo mejor que he ido en mi vida te lo te lo juro ¿Abril? claro como yo cerrar de una I've been king around know. since I was born and I'm alright, it's, it's okay. okay, and you, you may like to it all the way, way But you can try <laughs> to understand, you <laughs> need <in> your time, you beg to Whatever you brother, whether you're, you're aware, and, aware, and you're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking and staying alive, staying alive Ah, ah, staying alive, staying alive In the És a Chucky. Sí, ara canta l'Alba sola. Vinga. Vinga. One again, the... I really tried... No t'invente a fallar, cap. No, no, I just can't lose, it's It's okay, I feel an all day. Oh, I on the sun time to affect on mind what it the the mother was saying life the same a everybody shaking life the same a life the oh yeah Esto va para el Ferrán. Esto va para el Ferrán. Fuego en el fuego. Let go in Pa que no adivineu oh. qui la Let go in nowhere. Somebody help me, yeah. Man wanna around and boy. Boy life, no. all right it's okay and you, you may lucky the other way. way. we can try to on this and then it's your time to face of way. man when they wanna wanna when you're <laughs> stay stay well alive say no lies still too break in and everybody shaking and stay alive stay in alive huh huh it's ain't alive dalei dalei let's go no way we are finishing it's una lástima que la gent no ve ja somebody we are finishing somebody help me <laughs> like I'm going nowhere. Somebody hug me, yeah. Hug me, yeah. <laughs> hug me, yeah. I? <Hello>. Stay alive. <laughs> stay <überhaupt> stay alive. Somebody hug me, <laughs> yeah. Oh, stay yeah. Manà, manà, manà Manà, manà Manà, manà Manà, manà Manà, manà Vinga, D Enric, que et toca tu avui vale, veure, Això és que entra a la gelateria o gelada de pa Va? S'asseu sí? vale, en un tamboret sí? i demana dos gelats sí. un parell, i un que deixa al costat en el tamboret al costat, no? I, bueno, I això ho va fent cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Fins que el tio li diu, un moment, un moment, per què demanàs dos gelats si només te'n menges un? I diu, mira, ve, veure, que jo sóc físic, no? I la mecànica quàntica ens diu que existeix la possibilitat de que les molècules d'aquí al meu costat configuren el cos d'una dona superguapa que accepti la meva invitació i s'enamori de mi. I diu, ah, diu però pensi que aquí, en el meu bar, hi ha moltes noies guapes. Podria invitar-ne una que es penjés el gelat i s'enamorés de vostè. I diu, ja, i quantes probabilitats ja ha de que passi això? Ai, era un xista. Vale, que bueno! <laughs> Bé, doncs ara comencem amb la pel·lícula d'aquesta setmana, que, bueno, bueno, avui no ha sigut la la que s'ha superat, avui Enric has estat a l'altura de la eh? Eh, us ha agradat. El eh? sí. podria haver fet amb de puntset, que hagués quedat millor, no? Bé, bueno, si sí, ho val. un altre dia. Anem ara a escoltar el darrer moment de fama i després comencem el tercer capítol de Pulp Fiction. Moments de fama. De la fama! Natària. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. <risa> Joder, macho. Me va a desnuflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Te le ha pasado la mano? ¿La has pegado alguien o qué? ¿La pared? ¿La pared está aquí? ¿La has conmigo la pared? Pim, pam. Toma un <risa> La... Capítol 3. La situació de Bonnie. <fixi> Fem un flashback i tornem al pis, aquell al que van en Vincent i en Juli, matons en Gualans, i que havien matat un... Allà havien anat a buscar un maletit. Però en un moment, en Vincent no l'havia palmada. No era el que al capítol 2 estava cagant a la babu d'en Butch i va, va... quan aquest el va matar. Ah, ahir s'he dit que era un flashback, vinga. No, to que tornem a enreure, vull dir, vinga, ràpid. Ah, d'acord, segueix, segueix. Vale. Eh doncs en Vicenç i en Júlia estaven a punt de marxar quan en Martí, que era un xivatu infiltrat, quan de sobte surt un home a la babu del pis. MORIUUUUUUU! Hòstia diu quina mala punteria tens, eh? No has durat... ni un cop. En fi, t'hem de matar. Vincenç, això ha estat un puto miracle! Ha estat cosa de Déu! Què dius, Juli? Ha estat sort i casualitat! Que no, que no! Ha estat una senyal divina! Això és un missatge del Senyor! Quin missatge? Déu vol que ens jubilem! Però si tenim 35 anys! Vull dir! I que deixem de ser matons! No digues tonteries i va, sortim d'aquest pis. I tu, Marti, eh, quins collons que tens, eh? Podries haver-nos avisat, eh? Que hi havia un tio magat al lavabo. Joder, pavo! No me'n recordava. Tots tres surten al carrer i pugen al seu cotxe. Van cap a casa del Gualans per donar-li el malatí quan... Martí, has estat a punt de matar-nos. Ho sento. El proper cop avisa, eh, perquè si no... Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Què has fet? He matat el Martí sense voler. Se m'ha disparat la pistola tota sola. Si t'ha disparat la pistola tota sola sis cops, no? Eh, jo no en tinc la culpa. Com que no! L'he rebentat el cap ja anem a plena llum del dia amb el cotxe ple de sang i trossets de cervell. Així no passem gaire desapassabuts, saps? I què podem fer? Tranquil, tinc un contacte que viu per aquí. A veure si ens en fa <tots> <Hey, tios, tots> un favor. Ei, tius, volia demanar-te un favor. Que podem venir a casa va a deixar un cotxe? Si és que ens ha sortit un imprevist. No importa, oi? Estupendo. Ara ens veiem. Sí, tío, tío, tío. Merda, tio, la poli ja ens ha pillat. Què fem? Actuem amb normalitat. Bon dia, senyors. Bon, bon dia. dia. M'ensenyen els papers, si us plau. Aquí té. Gràcies. Bueno, estava parlant per telèfon mentre conduïa. Jo? No, no. M'ho haurà semblat. Sapa que està prohibit conduir parlar pel mòbil al mateix temps, oi? Sí, s'allà sí. Perfecte. Aquí ten els papers. Vinga, continuï circulant. Gràcies. Tio, quina... Puta potra que hem tingut, eh? Com no havia vist, que està tot el cotxe ple de sang. Jo ja t'ho he dit! Mm, Déu, ens està donant senyals. Vinga, portem el cotxe a casa del meu amic. A casa de l'amic d'en Juli. Sereu cabrons? Quan m'heu trucat m'has dit que, no, que t'havies de desfer d'un cotxe, no? M'has dit que estava ple de sang, de trossets de servill i amb un home sense cap. He pensat que eren detalls sense importància, no sé. Veureu, la meva dona arriba d'aquí una hora i està... És... Ja, yeah, i s'es si troba al garatge. Hom, això està passant hora. Es troba al garatge eh, un cotxe amb un cadàver. S'enfadarà molt, discutirem i m'abandonarà. Així que emporteu-vos, apagneu-vos, perdó, <laughs> perquè aquest cotxe estigui fora d'aquí en una hora. Tranquila mica, la trucaré al zorro. Al Torro. Perdó, volia dir el Lobo. Ah. Senyor Lobo, sóc Juli, matón del Wallens, del Wallens. Tenim un problema. Quin és el seu problema? Tenim un cotxe amb un canada sense cap, sang i trossets de servei. L'hem de treure d'aquí en una hora. On estan? Al carrer de les Flors de Tiana. Uh, estic a 20 minuts en cotxe, però arribarem en 3 segons. 3 segons? Sí, de fet, ja estic aquí. Increïble, senyor Lobo! Com s'ho fa? Ja t'ho explicaré un altre dia. Anem a veure el cotxe. Aquí està. Bé, doncs, l'única solució que li veig això és agafar una mica de sealit bank i posar-se a netejar. Quan acabin, fiquen el cadavar del maleter. Ja poden començar, que només els hi queden 55 minuts. Si plau, no! Què em diu? Eh, que, que demani un, sisplau, que, que s'ha de ser educat. Si vostè no hagués disparat el cap d'en Martí, no li caldria netejar-ho. Ara, a treballar. 40 minuts després. Senyor Lobo, ja hem acabat! Estupendo. Ara portin el cotxe al desguace. Allà s'encarregaran de fer desaparèixer totes les proves. Moltes gràcies per la seva ajuda, tio! Però si sí, l'únic que ha fet és estar... és dir-nos que havíem de netejar. Un com s'han desfent del cotxe i del cadàver, en Juli i en Vicenç van a fer un cafè. De veritat tot vol jubilar, jubilar, Sí, tio, sí, sí, sí. Avui Déu ens ha fet moltes senyals. I a què et dedicaràs? Em faré vagabundo. Ah, està molt bé. Vaig fer un riu, ara vinc. Mentre en Vicent està al lavabo... Tothom què Això és un atracament. I com algú de vosaltres, fills de puta, es mogui i me en tot, <coughs> penso matar-vos a tots! Espera, espera! Això no era el principi de la pel·li? Sí, però ja t'he dit que estaven fent un flashback, la pe·li acaba al principi... O sigui, la pel·li acaba al principi de la pel·li i sí, té una estructura rodona, saps? Joder, quina cosa més rara! Va, seguim! Fiquin totes les seves carteres a la bosa i no facin cap tonteria o els matarem. Vinga, conillet de mel, a les totes. Sí, Carme Seta. Vostè, senyor de color, què porta el maletí aquest? Mire, uh, li donaré els meus diners, però el que hi ha al matí no li puc donar, perquè no és meu. No estic per hòsties, doni'm-me'l. Veure, l'estic apuntant per sota de la taula amb una pistola, i el meu amic, que estava al lavabo, i el que va sortir està apuntant el seu conillet de mel. Juli, vols que la mati? No, Vic Vicenç, no cal, la carabasseta i el conillet de mel ja marxaven, oi? Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Vinga, adéu. Adéu, eh? Bé, bueno, senyors i senyors, nosaltres també marxem. Aquí no ha passat res, eh? I vinga, que vagi bé. Escolta, Vicenç! Estava bo el cafè d'aquest bar, oi? Sí, sí, molt bo. Hem de tornar més cops. Bé, sempre i quan, el proper cop que entris a un lavabo, no et matin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. quines coses que dius. Fi! Sí. Pobre Vicenç, poc s'espera el matí el que el mati al buig, aquest. Cert, sí, bé. El buig? Ah, arriba l'hora de nos Havíem de recordar com ens poden posar en contacte sí, amb de o sigui, ve... no, no, no, hauríeu de recordar que fem una obra. Bueno, sí, també, A eh? quina vida, mi més teatre, dissabte 24 d'agost a les 13 €, mol bé. Sí, I posem la cintuda, comial que... que anem. Recordeu, recordeu buscar els Facebook, eh? També estem al Facebook. Un pinó per molt curt. Vinga. Guapa! Molt bé, i fins vinga. aquí el programa d'avui. Eh, recordeu mirar la vida amb molt d'humor, això. Xau, adéu. A reveure. Adéu, adéu. Grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. I... always look on the bright side of life.